digitális kultúráról érthetően a DTM-ben. Folytatódik a műsor, Justin Viktorral, Tófalvi Tamással, Matolcsi Ferkóval Upszalából. Itt vagy? Igen, itt vagyok. És én szilágyi Árpád vagyok továbbra is a DTM-ben. És Ferkó nekünk itt közben elkezdte mondani, hogy Upszalában van egy internetmúzeum, vagy digitális múzeum? Nem, ez, ez egy nagyon-nagyon régi honlapomat, amit még az internetes... Áttörésnek az elején készítettem, amikor még modemmel kapcsolódott fel telefonvonalon az emberfia, és rákerestem, és kiderült, hogy már a szolgáltató oldalán nincs fent, viszont átirányítottak egy internetes múzeum honlapra, ami természetesen nem egy fizikai múzeum, hanem ott felelhető még a mai napig is ez a, ez a honlap. De, de ezt hogy, hogy kell elképzelnünk? Mi látható ott? Tehát az a honlap, amit én valamikor 98-ban csinálhattam, az már nem annak a szolgáltatónak az oldalán van, hanem leszippantották ezeket az ősrégi honlapokat, és összegyűjtötték egy helyre. Óriási. Legközelebb itt lesz képes Gábor barátunk, IT-múzeológus, akkor elmondjuk neki ezt a tippet, vagy majd mondhatnád te is, Ferkó, hogy akár ne, Magyarországon össze. is lehetne egy ilyen digitális múzeum. Na, kérem szépen, akkor megyünk tovább, van itt egy nagyon érdekes téma. Tegnap este találtad, Viktor? Ez vadonat friss, igen. Vadonat új pedig az agyunkkal kapcsolatos hír. Hát, ha már revolúció volt a végszavam, akkor az előző blokk végén, akkor, akkor visszacsatolnék oda. Blue Brain Project, így hívják a, a, a, a történetet, Svájcból érkezett a hír. Miért kívhaz az agy? Hát ez egyébként nekem azonnal beugrott, hogy a Deep Blue, ami megverte Kasparovot, és aztán ez nagyon nem tetszett Kasparovnak. És lett egy jó kis polémia, hát lehet, hogy ezért nem. Nekem meg a Bluetooth jutott eszembe a kék fog. Azt az <gül> <se rossz>. Tudtad, <gül> hogy, a, hogy a Deep Blue az IBM-en belül erősebb márkának számít, mint a vezérigazgatónak a neve? Tehát többen ismerik, képzeld el. A Deep Blue a legerősebb IBM márka. És hogyha ezt még használják is az agykutatáshoz, akkor aztán körbeértünk. De, de, de <gül> Na de ezt nem tudjuk. Minden esetre Svájcban e, történt egy nagyon-nagyon izgalmas dolog. Elég sok de ilyen típusú hírtól, Én azt gondolom, hogy ez, ez unikális teljesen, és ez korszakos. Nem akarok nagyon messzire menni, de akár, akár Nobel-gyanús uh -huh. Nobel és a, a felfedezés is történt Az, az emberi anyáról van szó. Az emberi anyáról van szó, még az egy virtuális modelljéről az emberi agynak, amin belül egy valonatúj mechanizmus, illetve egy új típusú mechanizmust találtak. Vagyis és... próbálják megfejteni, hogy hogy működik az agyunk, és akkor ezen belül a kutakodáson keresztül találtak valamilyen jó modellt, illetve hogy hogyan, hogyan hozza létre az agyunk, a... A, a tudatunkat és a gondolkodásunkat. Aha. Tehát ezek a funkciók ezek hogyan, hogyan létesülnek. És tulajdonképpen összekapcsolják. Először is felfedezték, hogy a, a, ugye a neuronok kisülnek, ezt nagyjából tudjuk, láttunk számtalan ilyen ábrát. de van is egy jobb játszónk uh -huh. egyébként. Nézzük csak el. Né, nézzük nézzük meg, A mi ezt És gyakorlatilag a kutatásvezetője? Ő a kutatásvezetőt Mark, Harry Mark Ramnek hívja, a Lozáni Műszaki Egyetemnek a, a professzora. És hát ugye az, az első felfedezés az volt, hogy krikesednek a neuronok. Hát milyen ismerős, nem? Ezt mi is szoktuk. Tehát összehaverkodnak, összeállnak neuronok, tehát csoportokban csoportokba, csoportokba rendeződve működnek el, sülnek, sülnek ki. És ha egyszerre vizsgálod az, az agy egészének a neurális működését, és az egyes neuronok viselkedését, akkor ebben a, ebben a térben, ebben a topológikus térben, nem akarok nagyon termínuszokból belemenni, hogy alge, algebrai topológiát használtak. És olyan hasonlít az internet topológiára, nem? Abszolút, igen, sőt nem, hogy hasonlít, ha majd tök ugyanúgy néz ki, és még valamire hasonlít az, amit kaptak mintát. Ezt kitalálod, ki hogy mire? Nem tudom. A, a, egyébként szerintem szinte bármire, tehát a, a a, a, a fűcsomók elrendeződésére egy mező. Arabási Albert László le, is ezt mondja. Ez abszolút, abszolút a témánál vagyunk, hálózatok tudománya, de a Világegyetemben az anyag elrendeződésére leginkább, tehát ugyanaz a fajta mint a jelenik meg. És ahogy, ahogy visszakapcsolódjak az alaphírhez, ugye ebben a működésben fedeztek fel új geometriai mintákat, méghozzá nem csak három, hanem hét, meg 11 dimenziós mintákat is. Ezek alapvetően algebrai dimenziókra kell gondolni, és szemmel nem érzékelhető, vagy, vagy érzékszerveinkkel nem érzékelhető fizikai változókra, mint dimenziókra, de vadonatúj térstruktúrákat, topologikus térstruktúrákat azonosítottak be, és... Ezeket modellezték, virtuálisan létrehozták, ami azt jelenti, hogy ja, használtak, az elején még volt egy kis állatkísérlet, de aztán átment az egész virtualizációba. Ezt látjuk, és, most, mo ugye? és, ezt látjuk, és modellezni tudták a gondolkodásunkat, illetve a kognitív funkcióinkat, ami nagyon nagy dolog. De ezt hogy tudják modellezni? Tehát lát, kialakítanak egy ilyen térstruktúrát, és abból hogyan tudják és ezt, ezt a modellt. És ők sem tudják, tehát ezért nagy a felfedezés, mert találtak valamit, amit még nem értenek teljesen, most kezdték el vizsgálni, mindenkinek erősen javaslom a hír hírkövetést nagy Nem amikor azt se tudod még, hogy mit pedig. Nem, de tudjuk, mit találtak, de az látszik, hogy valami nagyot. Uh -huh. Mit tudsz még erről konkrétan elmondani? Mert ugye most annyit látunk, hogy van valamilyen modell, amiből a elrendeződnek valahogy a uh -huh. neuronok, és abból keletkezik valami modell. De mi lesz ennek az egésznek a jelentősége? Um, számunkra. Ugye azt, azt, azt kutatják, hogy hogyan jönnek létre a gondolataink, a kognitív funkcióink. Erre ennek a, ezeknek a létrejöttes során épülnek fel ezek a geometriai többdimenziós, akár 11 dimenziós geometriai struktúrák, topologikus struktúrák. Tehát ezek, ezek for, a topológia form, forma, formai megközelítést jelent, Ami, amit úgy kell elképzelni, egy hasonlattal ők úgy éltek, hogy mintha egy strandol lennél, és egy hatalmas többdimenziós homokvár egy pillanat alatt felépülne a szemeid előtt, és aztán összeomlana. Ez mondjuk egy gondolat. Hát ez a gondolat éppen mondjuk ezt tette az én fejemben. És uh, ezek, a, ezek a hirtelen uh, felépülő, összeomló, hatalmas vagy, uh, algebrai struktúrák, geometriai struktúrák, ezek, uh, ezek elképesztő mennyiségben és létszámban vannak ilyen, ezt is felfedezték minden. A neokortexet modellezték le konkrétan az új agykérget, ami a lebenyünkben van, és, uh, és egy egész kicsi részében is több több millió, több tízmillió ilyen struktúra uh, ugye gyullad ki, és, és omlik össze egy pillanat alatt, vagy, vagy uh, húny ki egy pillanat alatt, ahogy ezek a neuronok kisülnek. Ez, ennek, a, ennek a hogyanja, a mikéntje uh, világosodott egy kicsit jobban meg. Ennek a, ennek a strukturális uh, for, forma világa, ha hogyha úgy tetszik, de még sokat ők se tudnak erről többen. Elképzelhető, hogy ez a modell átültethető lesz majd a digitális világba? Hát én azt gondolom, hogy abszolút igen, hiszen már meg is tették. Tehát ugye virtuális környezetben történt és még egy fontos eredmény, hogy ez a virtualizált agy, amikor ingert kapott, amikor a, a, a, az, az agy ingerlésének megfelelő ö, ö, sematizált ingert bevitték ebbe a rendszerbe, akkor ugyanúgy reagált, mint egy emberi agy, vagy mint egy rákcsáronnak az agya, ugye rákcsáron angyal is modellezték. Úgyhogy ez benne a érdekes, hogy a működés megvan. Hát tényleg nagyon érdekes, viszont maradjunk még mindig az evolúciónál, mert az evolúcióban fontos szerepe van a majmoknak. És Ferkó, aki még remélhetőleg itt van a vonalban, itt vagy Ferkó? Igen, itt vagyok. Talált egy olyan érdekes TEDes videót, amiben a majmokkal foglalkozik a szakértő, kutató, hölgy. És be majd is mindjárt egy részletet, de hogy találtad meg ezt a videót? Böngészgettem a neten, és rengeteg olyan videó fent van, hogy hogyan reagálnak a, a mai fiatalok különböző zenékre. Ott rátaláltam egy olyanra, hogy hogyan reagálnak a Windows 95-ösre, illetve a modernmel való felkapcsolódásra az internetre. És onnan, ugye az internet szövevényein és topológiáján keresztül véletlenül eljutottam erre a tedes videóra, ahol egy Susan Savage Rambach nevű hölgy, egy pszichológus állatviselkedést Kutató, kongó közepén élnek ezek a bonobó majmok, amelyek végtelenül hasonlítanak viselkedésükben az emberekhez. Például két lábon járnak? Vagy két, szeretnek. között két lábon járnak. Én nagyon melegen ajánlom egy rövid videó, azt a fél órát, húsz percet rászánni arra, hogy megnézze az ember. És ebben a vége felé volt egy pillanat, amikor, amikor pakment játszik a, ez az ember szabású. Csimpans. Mutatjuk és is. nagyon érdekes. A képernyőn mi azt a képernyőt látjuk, amin a majom irányítja a pekment, és a gondozója segít neki, hogy éppen merre menjen, tehát instruálja a majmot. Egyébként a csimpánz mellett a legközelebbi rokonaink a bonobók. Aha. És figyelj, tényleg tud váltani, tehát amikor menekülni kell a pekmentbe, akkor menekül, Hogyha el kell kapni, akkor most éppen elkapták a szegény, és figyeld a fejét. Nagyon jó, szuggesztív ez a videó, kedves felkó, Neked hogy tetszett? Nagyon-nagyon tetszett. Most, amikor hazaértünk, nemrég a lányomnak is megmutattam, azt mondta, ez trükkfelvétel. Hápa, ez, ez tudja, hogy trükkfelvétel. De beszélni, beszélni, nem beszélni nem tudnak ezek a ö, majmok, ugye? Vagy nem e, lehet megtanítani? És a film elején, illetve a közepén, ahol többek között tüzet rak a majom, és tüzet gyújt, és segítenek a hölgynek a háti zsákot hordani, illetve vinni az erdőben ott határozottan az az érzés az embernek, hogy érti, amit mond. Tehát azt mondja, hogy itt van egy öngyújtó a zsebemben, és a molyan benyúj a zsebébe, és kiveszi az öngyújtót. Uh -huh. Tehát érteni már érti ezeket a... Félelmetes, és a gesztusvilága. Tehát én nekem az ragadt még meg, ugye szakmai ártalom szinten, hogy az, ahogy a fát összetöri, hogy megfogja két kezével, és a lábával eltöri a fát, és odaadja a gyújtóst a hölgynek, hogy rakjanak tüzet kint Vajon folytatódik-e ez a kutatás tovább a majmokkal, Viktor? A, a, leg, a eddigi legintelligensebb gorilla, az több száz kifejezésnek megfelelő jelnyelvet beszélt. Te el minden mindent mondani. Igen. Azt is, hogy hogy érezte magát, vagy hogy mit tudom, jó, jó volt a tréfa, amit az előbb elsütöttél, bármi. Szóval ez, hogy ennyire lenyűgözően használja a Pac-ment, engem arra sarkalan, hogyha én lennék a kutatói ezeknek a majmoknak, hogy mit csinálna vajon egy számítógéppel egy ilyen majom? Biztos, hogy érdekes dolgok sülnének ebből. De szerintem itt mo mi most megállunk ezzel a témával. Megköszönöm, hogy itt részt vetettek a beszélgetésben. Ferkónak is, Upszalába. Gyere majd legközelebb is a műsorunkba, kedves Ferkó. Nagyon szívesen. És köszönöm, és, hogy itt lehettem. És hozzá majd nekünk érdekes témákat. Tamásnak is köszönjük, meg Én Viktornak. És akkor köszönjük, eddig tartott ma a DTM. Jelentkezünk két hét múlva. Viszont halásra, látásra.